Minhas donas, meus señores, digo elles, astó o sábado, pero sin antes dicir quen estuvo nas vías de son, quen nos estuvo acompañando todas estas dúas oriñas o noso compañeiro Kiko Belenxón. Moitas gracias por acompañarnos. E tamén, Va por dar ao noso compañeiro Xulio que tamén tivo un minutiños pois para estar con porque hoxe está fora dos estudios traballando pro o programa sempre en Galicia. Moitas moitas veces temos que saír fora pois para poder traballar para o noso programa. Así que miñas donas, meus señores, como digo sempre, que a noite sexa voso descanso, a rúa vos liberdade e dei co sábado que ven